פרק י. גפן בוקק ישראל, פרי ישבי לו, קרוב לפריו, הרבה למזבחות, כטוב ליבם עתה ישמו, הוא יערוף מזבחותם, ישודד מצבותם. כי עתה יאמרו, אין מלך לנו, כי לא יראנו את אדוני, והמלך, דברים, עלות קרות ברית, ופרח קרוש משפט על תלמי שדאי. לעגלות בית אבן, יגורו שכן שומרון, כי אבל עליו עמו, וכמריו עליו יגילו, על כבודו, כי גלה ממנו. גם אותו לאשור יובל, מנחה למלך ירב, בו שנה אפרים יקח, ויבוש ישראל מעצתו. נדמה שומרון מלכה, כקצף, על פני מים, ונשמדו במות אבן, חטאת ישראל, קוץ ודרדר יעלה על מזבחותם, ואמרו להרים, כסונו, ולגבעות נפלו עלינו. ממי הגבעה חטאת ישראל, שם עמדו, לא תסיגם בגבעה מלחמה על בני עלווה. באבתי ואסורם. ואוספו עליהם עמים, באוסרם לשתי עונותם. ואפרים, עגלה מלומדה, אוהבתי לדוש. ואני עברתי על טוב צווארך, ארכיב אפרים, יחרוש יהודה, יסדד לו יעקב. זירעו לכם לצדקה, קצרו לפי חסד, נירו לכם ניר, בעת לדרוש את אדוני, עד יבוא ויורה צדק לכם. חרשתם רשע, עוולתה קצרתם, אכלתם פרי חחש, כי בטחת בדרכך ברוב גיבוריך. וקם שעון בעמך, וכל מבצריך יושד, כשוד שלמן בית ארבל ביום מלחמה, הם על בנים רוטשה. ככה עשה לכם בית אל, מפני רעת רעתכם, בשחר נדמו נדמה. Melle Hisrail.